Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah attawab. Salatu wassalamu ala imam Habibina wa syafiina wa mu'lana Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabi Ajmain amma ba'd Para pemirsa Di mana pun anda berada Alhamdulillah Kita dimudahkan oleh Allah untuk bertemu Di acara yang mulia ini. Kami akan lanjutkan apa yang sudah kami mulai Pada pertemuan yang lalu Yaitu Kita akan bersama-sama menuju Allah subhanahu wa ta'ala Mencari ridu Allah subhanahu wa ta'ala Pada pertemuan yang lalu Sudah kami sampaikan bahawa Langkah pertama yang Hendaknya Dilakukan oleh seorang Murid atau seorang Hamba menuju Allah adalah menapakkan kakinya di wilayah yang namanya tobat. Dan kami akan lanjutkan masalah tobat. Dan sungguh tidak layak orang menuju kepada adat yang maha suci dengan kekotoran-kekotoran jiwanya dan perilakunya sebelum dia menyesali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Dan sungguh alangkah banyaknya amal-amal baik yang hancur gara-gara dosa-dosa kita. Sungguh amat penting dan sangat penting untuk bertobat. Membiasakan diri untuk menyesali dosa-dosa. Tobat adalah menyesal. Yang tidak pernah menyesal tidak ada tobat baginya. Dan penyesalan akan-akan hadir kalau orang itu menyadari akan bahayanya dosa. Jangan meremehkan sebuah dosa kecil. Kata ilah lihat. Kita itu kena panas setrika saja sudah menjerit-jerit. Bagaimana dengan sedetik di neraka? Jangan katakan biarpun sedetik di neraka Tidak apa-apa. Hanya sedetik di neraka. 1 menit neraka. Oh, tidak. Neraka sangat mengerikan. Dosa adalah membahayakan, maka yuk kita semua memohon ampun kepada Allah. Disebutkan di dalam Al-Qur'an Innallahu yuhibbut tawabin. Taubat itu ada martabat. Taubat itu ada martabatnya. Orang tidak sekedar tobat Tapi tawab selalu bertobat dan bertobat. Bermula dari tobat dari dosa gede yang ini. Bukan sekedar tobat dari dosa gede, malah buat peningkatan tobat dari dosa kecil. Bahkan orang-orang mulia ternyata bertobat bukan karena sesuatu yang diharamkan oleh Allah bukan sebuah dosa dan ini tingkat martabat jadi terus kita meningkatkan tobat sehingga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an tidak menjelaskan Allah mencintai orang yang hanya berbuat baik saja tidak akan tapi orang yang bertobat. Artinya punya kesalahan sebelumnya akan tapi dia memohon ampun kepada Allah. Ada orang bertobat bukan karena dosa. Nabi Muhammad sendiri bertobat di satu majlis beliau tidak membaca istighfar kurang dari 70 kali Lihat siapa nabi Dosa apa ya Rasulullah hingga engkau bertobat Beristighfar lebih dari 70 kali di satu majlis ya Rasulullah Itulah nabi mulia yang tidak akan berdosa dan tidak berdosa Diampuni oleh Allah dan dijaga oleh Allah maksum Akan tetapi beliau selalu bertobat Dan itu martabat yang paling tinggi adalah di saat orang bertobat bukan karena dosa Mungkin ada di antara para pemirsa yang di saat tidak bangun malam tidak bisa melakukan tahajud Lalu menangis di pagi harinya Memohon ampun ya Allah astagfirullah Gara-gara semalam aku nonton ini aku tidak bisa tahajud Allah. Itulah kemuliaan Akan alangkah banyaknya manusia hina Punya dosa yang banyak akan Tapi dia tidak tergerak untuk kembali kepada Allah Tidak pernah menyesali dosanya Seperti yang kami sampaikan pada pertemuan yang lalu Dosa yang amat dosa adalah orang yang tidak bersa Orang berdosa yang tidak pernah merasa berdosa Baik dan tobat ini ada syarat-syaratnya kalau dijelaskan oleh para ulama. Kalau tobat kepada Allah, syaratnya tiga. Pertama, menyesal. Kemudian kedua, berjanji untuk tidak mengulangi pekerjaan tersebut. Yang ketiga, meninggalkan pekerjaan tersebut. Tidak ada tobat bagi orang yang tidak berusaha untuk meninggalkannya. Mungkin ada orang meninggalkan lalu terjatuh lagi. Meninggalkan terjatuh lagi. Dan ini pernah ada orang ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah... Aku melakukan dosa, lalu aku bertobat. Apakah diterima? Diterima, insyaAllah. Asalkan sungguh-sungguh. Tapi aku jatuh lagi, lalu aku bertobat. Apakah diterima, Ya Rasulullah? Diterima, asalkan kau sungguh-sungguh. Tapi aku jatuh lagi dalam maksiat. Apakah diterima lagi kalau aku tobat? Diterima. Sampai kapan, Ya Rasulullah? Sampai engkau bosan untuk bertobat. Hah? Sampai kau bosan untuk bertobat. Artinya, merencanakan maksiat, itulah yang kurang ajar kepada Allah. Akan tetapi mungkin seorang keblesan dalam sebuah dosa. Akan tapi segera tumpangi dengan penyesalan yang sesungguhnya. Anda tahu menyesal seperti yang kami sampaikan pada masa pertamuan yang lalu. Menyesal ya menyesal. Ia ya akan menyesal kalau ingat dosa itu akan ada sesuatu yang lain pada dirinya. Itu dosa. Itu adalah akan mengundang hukuman Allah. Itu penyesalan. Sudakah ada di dalam hati kita semacam itu wahai hamba-hamba yang ingin menuju Allah subhanahu wa ta'ala? Jangan tertibu dengan ibadahmu. Lihat bahkan Imam Ghazali rahim Allah mengatakan bahasanya ada manusia-manusia yang tertibu. Amalnya banyak akan tetapi dia tidak sadar bahasanya dosanya menjadikan amal itu tidak ada nilainya di hadapan Allah. Dan alangkah banyaknya manusia nanti akan menuju surga dengan amal baiknya akan tetapi ternyata dengan dosanya habis amal baiknya. Maka bertobat kepada Allah ini sangat penting. Tobat kepada Allah kita menyadari dosa-dosa. Kita akan kembali ke... kita... kita um, tidak akan mati kecuali sudah banyak istighfar kepada Allah. Tobat mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atta ibu bila dhambi kaman ladhan balah. Bala, bala. Ingat. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berdosa. Dan tanyakan kepada diri anda sendiri. Pernahkah anda menitikkan air mata penyesalan karena dosa-dosa yang anda lakukan? Pernahkah atau mungkin pertanyaannya terlalu terlalu buru-buru? Pertanyaannya barangkali seperti ini... Pernahkah anda berpikir untuk merenungi dosa-dosa anda? Atau begitu saja kita menjalani hidup tanpa ada renungan? Berapa kali anda dalam setahun ini menitikkan air mata karena penyesalan akan dosa-dosa anda? memohon ampun kepada Allah dengan dibarengi dengan tetesan air mata... Penyesalan takut kepada Allah... Allah maha menghukum, Allah maha besar, maha kuasa untuk menghukum hambanya... Hadirkan penyesalan di dalam hati anda. Kemudian kalau bisa menangis. Bahkan para ulama mengatakan. Kalau belum bisa menangis. Berusahalah terus untuk bisa menangis. Kalau anda belum bisa menangisi dosa-dosa anda maka berusahalah terus untuk menangis. Kalau anda belum bisa menyesali menangis i dosa anda maka mena berusahalah untuk menangis. Dan setelah anda tidak bisa menangis benar-benar tidak bisa menangis maka menangislah anda karena anda telah tidak bisa menangis. Itu artinya hati anda sangat keras dan sungguh itu hati yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Naik silsilah tobat agak panjang insyaAllah akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam biswasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.